בעזרת השם ניקוטי מוהר"ן, המשך מהאוספות שכתובות אחרי הספר, אוספות תורות מכתב יד רבנו ז"ל. רב לכם סוף את הזה, קנו לכם צפונה. הנה הגדלות מפיל את האדם, ומשפילו הן בגשמיות והן ברוכניות. כי איש ישראל, אם הוא דבוק באשי מטבח ובאמונתו הקדושה, אזי אין הוא יכול לשלוט עליו שום דין ולא יהיה לו שום נפילה. כי מי יוכל להיגע בו באשר הוא קרוב אל המלך? ובאיזה מקום אשר הוא חונה שם, הר האלוקים, וממשלת הקדוש ברוך הוא עליו? אבל אם הוא נופל מאמונה, האם הוא שנפל בגדלות, ואזי הוא מובדל מהקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, ואז כל הדינים שורים עליו. ומאין באה לו הגדלות? חמת שהוא לומד ומתפלל בפנייה, ומחמת זה בא לידי גלדות. בית הבזור הקדוש, כדברנש נפיל באמונה, כדין כל דינין מתנוצצין ומתלהטין בי, כי הם תמיד מצפים מתי יפול באמונה. כי תכף ומיד שנפל באמונה בא לידי כפירה, וזה בחינת הערב שמערבה באמונה, ואזי דינין שורים עליו. וזהו אוי לנו כי פנה יום כי נטו ציללי ערב וכבר נודע שההר נקרא אמונה כי ההר נקרא ירושלים כמו שכתוב ההר הטוב הזה והלבנון פירש רש"י ההר הטוב הזה זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש ירושלים נקרא אמונה כמו שכתוב קריה נאמנה ועל כן כשנפל מהאמונה נקרא ירושלים הוא בא לידי כפירה זה נקרא מחריבי ירושלים וכמו שכתוב, שוטטו בחוצות ירושלים, ובקשו איש אמונה. אם כן, כשנופל מהאמונה נקרא מחריבי ירושלים, מחמת הפרדתו מה' נדבר. ובאים ישראל בגלות, כי ה' נדבר נתן מתנה לישראל שנקראו עליון. וכמו שכתוב, ולתידך עליון על כל גויי הארץ. וכשחרבה ירושלים, אזי בחינת עליון בגויים. וזהו שכתוב, באנחל עליון גויים. דהיים שבחינת עליון בגויים, מחמת שנתפרדו מהקדוש ברוך הוא. זהו בהפרידות בני אדם, שבני אדם נפרדים מהשם יתברך, מחמת הגדלות והפנייה שלמד בה, ועל ידי זכרי ירושלים, אזי אותה בחינת עליון בגויים. כי האמיתי, אם הוא באמת, אזי משפעת שפע ברכה וכל טוב מהשם יתברך על ישראל. וגם, אם הוא מאמין באמונה שלמה בהשם יתברך, אזי ירא מהשם יתבעך יראה, ואז אינו יכול ליפול מהאמונה. כי האמונה היא למטה, וכשהיא בשלמותה, אזי נשפעים ממנה כל ההשפעות והברכות. כמו שכתוב, איש אמונה רב ברכות. וגם כן נקרא שדה, כי כמו השדה שגדלה בו כל התבואות, ונלקטים בה כל הפירות, כן על ידי האמונה הזאת כל הטוב. והכל נקרא גם כן שדה, כמו שכתוב, ראה ריח בני כריח שדה. אשר ברכו השם, וייתן לך וכולי. וכל הדינין מתבטלין, אבל כשהוא נופל מהאמונה ובא לידי כפירה, נקרא מחריבי ירושלים, וכל הדינין שורין עליו. וזהו, ביצע יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. יצחק הוא בחינת דין. היינו, ממתי דינין שורין באותה בחינה נקרא שדה לפנות ערב? דהיינו, כשמערבב האמונה ובא לכפירה. אז הוא נקרא מחריבי ירושלים. ובמה יוכל לתקן זאת? על ידי בינה, דהיינו, כהתבוננות בגדלות הבועה יתברך. וזהו חדשים לבקרים רבה אמונתך, דהיינו, כשעומד בזריזות בבוקר לעבודת בוראו, ביראה ופחד לשמו הגדול יתברך, אשר בהיותו מתבונן בבוקר שיחזיר לו במידת טובו את נשמתו, הנמסרת תמיד בכל יום, זי נופל עליו היראה ופחד לשמו הגדול יתברך. ואז נתרחבה ונתרבה האמונה. וזה חדשים לבקרים רבה אמונתך, שנתרחבה ונתרבה האמונה. וזהו נקרא סוד העיבור כעצמים בבטן המלאה. ואז אינו יכול ליפול ולבוא לידי גדלות, כי אז נתרבה ונתרחבה האמונה הקדושה הנקרא ירושלים. ואז על ידי ההתבוננות הזה נעשה ממחריבי ירושלים בניין ירושלים. ולעתיד לבוא במרבי עמנו אמן, אז ימלא הארץ דעה, ואז יהיה בניין ירושלים בחולו. ולעת עתה, בהתבודדות זה, נעשה בניין בחינת ירושלים של כל אחד ואחד, וזאת הבחינה הנקרא אחד. וזאת הבחינה הנקרא עולם הבא, כי לעתיד לבוא במרבי עמנו, אז יהיה דעת שלמה. וגם כי זה נקרא סוד העיבור, דבר אשר היה מקודם. בעולם הבא נקרא שבת, וגם בשבת נפתחים שערי בינה להתבונן האדם בעצמו היכן המקום אשר הוא עומד, כי בכל משוקע בטרדות ואינו יכול להתבונן היטב היטב. אבל אם יש לו בחינת שבת, דהיינו בחינת עולם הבא, דהיינו בחינת התבוננות, היכן המקום שעומד שם, שלא יהיה עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, דהיינו שאינו מבין המקום שהוא עומד, כי לפעמים עומד במדרגה פחותה. שבכולם, ונדמה לו שעומד במקום גדול. אבל כשיש לו בחינת שבת, האם הוא שיתבונן בעצמו היכן הוא עומד, אזי אינו נופל בגדלות ואינו מבקש שכר כפנחס. ובשביל זה נקרא בחינת שבת, כי בשבת יכול להתבונן בעצמו. וגם הייתה בזוהר הקדוש שבת ש״בת תלת גב נגדיהנה ובתיים, בחינת עיני השכל. נמצא שבת נקרא עין מראות. וזה שאמר משה, ראו כי השם נתן לכם את השבת. דהיינו, כשיש לכם בחינת שבת, אז תראו ותתבוננו היטב, היכן המקום שאתם שם. שלא תהיו עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. על כן שבו איש תחתיו, היינו כל אחד ואחד ייחשב בעיני עצמו ללא כלום. היינו שיחשוב בעיני עצמו במדרגה פחותה שהוא תחת מדרגתו. ואם אין אתה יכול לבוא לידי ענווה זו על כל פנים עד יצא איש ממקומו. היינו שלא יהיה עושה מעשה זימי ומבקש שחק כפנחס. וזה רב לכם סוב את ההר, דהיינו הגדלות שבכם הסובב האמונה הנקרא הר כנ"ל, ובשביל זה שורים עליכם דינים. ומה תקנתו פנו לכם צפונה. היינו שתפנו לכם אל בחינת צפונה. דבר הצפון בחינת שבת, בחינת עולם הבא, דהיינו התבוננות. ואז יהיה נקרא בניין ירושלים, אמן ואמן. סוגריים, שמעתי מהרב וכולי, יום ב' עקב תכסב לפרט קטן. כאיש הישראלי, אם צריך לעצה, אז האישה יצאה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכולי, הן בגשמי והן ברוחני. כי שם גמר העצה ועל פיהם יהיה כל דבר שבעולם ועל ידם נמתקו הדינים. והנה ידוע כי מקור העצה הוא בהחוכמה מתפשט ומתהווה על ידי הדעת ונגמר על ידי הכליות, כמו שכתוב שהכליות יועצות, כי הכליות הן כלי ההורדה להוציא מכוח אל הפועל, ועל כן נשאל לצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים זולת לתלמידים של צדיקי אמת. כי האדם אינו לא שואל בעצה אלא אם כן צר לו, דהיינו כשהוא שרוי בצרה, ואין לו לא יודע מה לעשות, אם כך אם כך. ופעם הוא במקום דחוק יותר, אשר אין יכול לנטות ימין ושמאל. וכשהוא שואל בעצה לצדיק, אז הצדיק ייתן לו עצה. אז ישאל לבני הצדיקים, כי שם נמתקה העצה. כי הדינים הם למטה, וניקאים צמצומים. וזהו צער, מקום צר. והצדיק נותן לו עצה, וממשיך חסד כל לאברהם, להקליות ולרצות. והם נקראים בני הצדיקים, כמו שכתוב, וכל בנייך לימודי השם. ונאמר, השם צווקות יעץ. ומבטיק לו הדין ההוא, ומרחיב לו המקום הצר. ואפילו מבני הצדיקים. וזהו שמובא בזוהר הקדוש, כי חסד כל, הנה יהו דחוף מתה. היינו שהצדיק ובני הצדיקים, על ידם נגמר העצה ונמתק הדין, ומרחיבים לו המקום צר ויודע באיזה דרך יהלוך. ואפילו כשנותן לו עצה, ואחר כך אינה טובה העצה הזאת, אף על פי כי כן נשאל. כי כבר נודע כי האיסורים אשר הם הצמצומים גדולים ודיניים, והם שורים למטה בבחינת טרגילים, הנקראים בחינת ארץ, כמו שכתוב, הארץ הדור מגלי. והאיסורים הם התגלות אלוקותו, כמו שכתוב, יגלו שמים עוונו, וארץ מתקוממה לו. וארץ עצה נותנא דמלכותא, נוקמת ממנו נקם ברית. וזהו בארץ אדום רגלי. אך יש שני מיני המתקת האיסורים. המתקה אחת קודם ביאת האיסורים עליו להמתיק הדין שלא יבוא עליו. והמתקה שנייה להגבייה ולקבלם בשמחה, בכדי שלא יצאו לריק. וזה אם שואל בצל הצדיק. ואף על פי כן באו עליו האיסורים, ידע שמהשם יתבהחנו עם האיסורים ויקבלם ויגביהם למעלה. ואם אינו שואל בעצה להצדיק, אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. בעיקר הבאת האיסורים לקבלם ברוב שמחה, וזה במתקתם. כי האיסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאוד, אחר אשר עברו ובאו עליו. כי השם ידברך מצמצם שכינתו בתוך האיסורים. כי השם ידברך אוהב כל נפש ונפש מישראל באהבה רבה ובאהבה עזה. כשבאו איסורים מנפש ישראל, אזי נפש שלו אינו אהבה לו, וכאילו נטלו האיסורים את נפשו. והשם ידברך מצמצם את עצמו בתוך האיסורים האלה, ונותן לו כוח לקבל איסורים באהבה ובחיבה, כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק מדבש. וכן יחשוב בדעתו, כי הלא כל האיסורים שלי הם כלולים ותלויים באבלי עולם וזמניהם, אשר יראה את עתיו חסר מהם. ואין זה חשוב לכלום, אם חושב בשכלו תחליט כל הדברים האלו, מה המה ומה תכליתם. בפרט אשר יש באיסורים ההם התגלות אלוקותו, ושהשם יבח מצמצם את עצמו בהם כנעת. ובשביל אלוקותו מקבלם בשמחה ומגביה איסורים, ממתיק הדין מבחינה טרגית. והוא כמו העלאת ריקודים. היינו על ידי שמקבלם בשמחה, אזי יבוא שמחה לאיסורים שלו, אשר הם שורים ברגלין. כמו שכתוב, והארץ אדום הגלי. וכשמכניס שמחה לאיסורים, אזי מגביה הרגלין, וזהו ריקודים, שמעלה רגלין מתוך שמחה. היינו אף על פי שכבר בא הדין חס ושלום, מסלג אותו. וזהו בחינת ריקודים, היינו שהרגלין ישמעו השמחה ויקבלו בשמחה. והקביעו את עצמן וירקדון, ואז הגיע להתגלות אלוקותו. וזה פירוש, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, כל מקום שנאמר והיה, אינו אלא שמחה. היינו שבחינת עקב, בחינת דין, בחינת ארץ, בחינת רגלין, ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה, היינו מאת הדינים האלה, מאת האיסורים, בעד על השמחה יזכה להיות צדיק, כי צדיק נקרא מאנדנטר ברית. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. "ומן מדינת זכי למלכות, ואז אין צריך לשמור את עצמו בשמירת הברית, כי ה' שמור אותו. כי פגם הברית חס ושלום במקרה, הוא על פי רוב על ידי מראה שחורה, אשר נמשך מתחול ל"י ל"י ת"ו הרשעה, מיסוד העפר, אשר שם שורש המרה השחורה. וכשמקבל האיסורים בשמחה, אז היו תמיד בשמחה. וזהו, ושמר ה' אלוקח עליך את הברית, היינו שה' ידבק בעצמו עם תור ברית שלו. ואת החסד שיתגלה לו כותו, שינעיר חסד כן כל היום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי טיפת חסד מתגלה בפומא דהימה. ועל ידי עצה של הצדיק יכולין לבוא לשמחה זו, ואז ימתק הדין מקודם בו האיסורים עליו, להצדיק, ויתן שמחה לרגלים. מכאן הוספנו השלמת התורות השייכים לליקוטי מוהר"ן, שנתפסו כבר בחיי מוהר"ן ושיחות הר"ן. שייך לתורה ק"ט וליקוטי קמה המתחה את יש אבל וכולי. מי שרוצה לשוב להשם יתברך, בוודאי צריך לעשות עצמו בריאה חדשה. ותדע שבהנחה שנאנח, עושה את עצמו בריאה חדשה. כי האדם אינו נח מהנשימה.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 יענח, בהנחה הוא שמעריך אבל בביאתו וביציאתו, וממשיך ההבל בהוספה. ואבי ההוספה כמו תוסף רוחה מגבעו, היינו כמו מיטה, כמו שקודם מיטה נתווסף באדם הרוח, ואחר כך מת והולך ממנו הרוח. כן כשנאנח נתווסף פה ההבל, ואחר כך נפסק מן ההבל, היינו שמתיר את עצמו מקו ההבל הטומאה, ומקשר את עצמו לקו ההבל הטהור. ומקבל אבל וחיות מהבל הטהור. נמצא שעל ידי הנחה שנאנח על ארונותיו, מתיר את עצמו משורש הטומאה ומקשר את עצמו לשורש הקדושה. וזה בחינת תשובה ששב מהטומאה להקדושה. נמצא שמקבל חיות חדש, וגם הגוף נעשה חדש. כאמור רבותינו זכרונם לברכה, הנחש שובר את כל גופו של אדם. נמצא שנעשה גוף חדש. וזה פירוש יש אבל אשר נעשה על הארץ וכו'. היינו יש צדיקים שעושים עבירות גדולות, וזהו מחמת האבל, היינו שטועים על מעשיהם הראשונים, ונאנחו על מעשיהם הטובים, ועל ידי הנחותיהם נפסקו משורש הבל הטהור, והתקשרו לאבל הטמא, והאבל הזה החטיאה, והוא הדין להפך, מה שרשעים עושים מצוות גדולות, כמעשה הצדיקים, גם זה הבל, היינו גם זה מחמת הבל, היינו מחמת הנחה שנהנכו על מעשיהם הרעים וילדי הנחה קשרו עצמם להבל הטוב כמו שכתבנו לעיל. עד כאן לשון רבנו אות באות ממה שכתב בעת ילדותו. ראה זה מצאתי מכתב יד רבנו זכרונו לברכה בעצמו, מעניין התורה ואי בין לו בית בסימן רס"ו. דע כשהעולם פוגמים במצוות תסוקה, כשהם מקיימים אותה כראוי, גורמים מיטה או חולעת לבהמות ולשאר בעלי חיים, הכל לפי הפגם. כי זה ההפרש שבין בני אדם ובין בעלי חיים. כי שפרם של בני אדם יונקים ממקום בינה. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, שעשה לה תדין במקום בינה. מה שאין כן בעלי חיים, ששפרם יונקים ממקום הערווה. ובחינת סוכה היא בחינת אמה, בינה, במשגך על בנה, ואנו הולכים ממנה. ובזאת המצווה אנו מובדלים משפע של בעלי חיים. וכשפוגמים במצוות סוכה, אזי יורדים על ידי איזה מדרגת בני אדם, ואין להם שפע במקום בינה, ויורדים למדרגות שאר בעלי חיים, ונידחים שאר בעלי חיים מהשפע שלהם, כיוון שבני אדם לוקחים מהשפע שלהם. ואזי הבעלי חיים מתים או בחולאים, הכל לפי לקיחת השפע שלהם, אם רב, אם מעט. וזהו, ולמקנהו עשה סוכות. היינו כי סוכות הוא חיים וקיום לבעלי חיים, שישארו על מדרגתם כנ"ל. וכשבני אדם יושבים בסוכות כראוי, על ידי זה הם במדרגתם, ובבחינת תורה. כי התורה היא בבחינת אל תיטוש תורת אמך, אם לבינה תקרא. בשביל זה סמוך לסוכות אנו שים שמחת תורה. וזה סיוון ראשי תיבות ויעקב נשא סוכות תו באיבן. כי בסיוון ניתנה תורה, ואנו במדרגת התורה על ידי מצוות סוכה כנזכר לעיל. דע שעל ידי מצוות סוכה כראוי מותר לו לעסוק בבניין, ואין מזיק לו לממונו. כאמור רבותינו זיכרונם לברכה, העוסק בבניין נסכן. וטעם הדבר כי מה עניין העניות להבונה, אך טעם הדבר כי מי שבונה בניין צריך למנות בחוכמה, כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. ובוודאי הבונה בחוכמה לא יתמסכן, ואדרבא, יתעשר ויתקיים בו בחוכמה יבנה בית וכולי ובדעת חדדרים ממלאו. אבל מי שבונה בלא חוכמה, מענישין אותו בעניות. ועל ידי זה התבזה חוכמתו בבחינת חוכמת המסכן בזויה, מידה כנגד מידה. ועל מצוות סוכה ובמדרגת תורה כנ"ל, והתורה היא מקור כל החוכמות. בשביל זה מותר לו לבנות, כי בוודאי יש לו חוכמה. וסימן הדבר, ויעקב נשא סוכות, ויבן, על ידי מצוות סוכה, מותר לו לבנות. לב ראשי תיבות, לא בית. לב, זו התורה ב' מבראשית, ל' מלעיני כל ישראל, היינו כלל התורה וכו'. שייך לסימן עין ראשי ה' בנקוטל חלק ראשון המתחלת דע של כל מצווה וכולי נעשה ממנה נר וכולי אין שם. עתה שמעתי מאחד ששמע גם כן זה עניין מפיו הקדוש. הוא ביאר דבר יותר קצת, שאמר שיש אחד שנר שלו אינו יכול לדלוק כי אם איזה שעה, מחפש עם הנר אותה שעה שדולק. ואחר כך נכבה הנר ואין לו במה לחפש. ויש אחד שנר שלו דולק יותר איזה שעות, יוכל לחפש יותר. אבל אחר כך נפסק. ויש שנר שלא דולק יום אחד, ויש שדולק עוד יותר ויותר. אבל יש אחד שיש לו הרבה נרות נפלאים, כאלו שדולקים ומאירים לעולם ועד, ואין הנשווים לעולם. והוא זוכה לחפש בגנזיה דמלכה תמיד עולמי הנצחים אשרו לו. והנה מזה מובן שגם אנשים כשרים פשוטים זוכים בעולם הבא לחפש בגנזיה דמלכה. אבל החיפוש אליהם רק לפי שעה, כפי המצוות שלהם. ובוודאי גם זהו זכייה גדולה ונפלאה מאוד מאוד. כי אפילו כשמחפש בגנזיה דה מלכה איזה שעה, יוכל גם כן למצוא שם אוצרות נפלאים, שיוכל לחיות בהם חיי עולם הבא לנצח. אבל חייו יהיה רק כפי מה שימצא באותה שעה. אבל מי שזוכה שהנרות מצוותיו מהירים ודולקים יותר ויותר, בוודאי ימצא רב טוב בגנזיה דה יותר ויותר. וכן כל אחד ואחד כפי מה שנראות מצוותיו דולקין יותר. אבל הצדיק הגדול זוכה לחפש תמיד בגנזי הדמלכה, ונורות שלא לא יכבו לעולם ועד, ויש עוד דברים בזה בגו ודי בזה. שייך למה שאמר רבנו זיכרונו לברכה על פסוק הודיע אמונתך בפי, שעיקר האמונה תולה בפה של האדם וכולי בליקוט את עניין הסימן נ"ד. ראה זה מצאתי מכתב יד החברים בביאור יותר קצת, וזה לשונו. כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך שמו, יאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחיד ראשון ואחרון. כי ידוע שהעץ הרע נמשך מגבורות הנפולין. ויש גבורות לקדושה שבהם ממתיקים הגבורות לקליפה. והדיבור הוא בחינה עד גבורות לקדושה, כמו שכתוב, וגבורותך ידבר. נמצא, כשהוא אמר אני מאמין כנען וגבורות בקדושה ובזה הוא ממתיק את הספקות שהוא בחינת גבורה דקליפה וזהו שאמרו בגמרא לעולם ירגיל אדם יצר טוב וליצר רע שבגבורות בקדושה ממתיק גבורות בקליפה וזהו שאמרו בגמרא שמי שרוצה שלא יהיה רגזן יהיה דיבורו בנחת נמצא שהדיבור בנחת הוא אינו כל כך רוגז והשתיקה משתה כה אבל הדיבור בפה מלא הוא בחינת רוגץ, שהוא בחינת גבורה כנזקה עליהם. כתב יד החברים, והוא שייך לסימן רס"ג בחלק ראשון. כי יש שני מיני אכילת אבמיות. דהיינו שיש אדם שאוכל בתאווה גדולה כבהמה, והמאכל הוא מאכל אדם. ויש אדם שאוכל כאדם, אבל המאכל אינו מאכל אדם. דהיינו שהניצוצות לא נתבררו כל כך שראוי לאדם, אלא הוא מאכל בהמה. והאוכל משני המאכלים האלו בא לידי חולי הקדחת. וזהו שכתוב, רכבת האנוש לראשנו. דהיינו, כשהיינו במדרגה קטנה, שאדם גדול ממנו, שאנו אוכלים משני המאכלים הנ"ל, אזי באנו ביש ובמים, היינו קר וחם, דהיינו קדחת. ואפילו הרופאים אומרים גם כן כך, שקדחת באה מן מאכל יותר. וזה בגשמיות, וברכניות גם כן כך. כי כשאדם הוא מבחינת דעת, אזי יש בו אהבה ויראה לקדושה. וכשנופל חסר שלום מבחינת דעת, אזי נופל לאהבה ויראה נפולה. וכשאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל, הוא נופל מבחינת דעת. כי מותר האדם מן הבהמה אין, אין מבחינת דעת, בחינת, החוכמה מאין תימצא. נמצא כשאוכל מאכלים כאלו, הוא בחינת בהמה. ונופל מבחינת דעת, ונופל באהבה ויראה נפולה. בזה שכתוב הרכבת האנוש לראשנו, היינו כנ"ל, אזי באנו באש ובמים, דהיינו באהבה ויראה נפולה. שייך לתורה קשיא, ראשי תיבות שמה השם קולי יקרא, בליקוט את עניין הסימן נבב. קודם תיבת ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו, שנראה לי שחסר שם, והעיקר כי הצעקה בלבו בעצמה הוא אמונה. כי אף על פי שבאים עליו כפירות גדולות וגושיות, עם כל זה, מאחר שצועק על כל פנים בלבו, בוודאי עדיין יש בו ניצוץ ונקודה מהאמונה הקדושה. כי אם חס ושלום לא היה בו שום נקודה מאמונה כלל, לא היה צועק כלל. נמצא שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה, והבן זה. גם עדי הצעקה זוכים לאמונה. היינו שהצעקה בעצמה הוא בחינת אמונה כנזכר אלה. רק כשאמונה הוא בקטנות גדול. ועל ידי הצעקה בעצמה יכול לזכות לאמונה. היינו, להעלות ולגדל את האמונה עד שיסתלקו הקושיות ממנו. ואפילו אם אינו זוכה לזה עדיין, אף על פי כן הצעקה בעצמה טוב מאוד וכנזכה לאל. מצאתי בספר ליקוטי מאוראן עניין אחד שלא נתפס עדיין, וזהו, דעת שבכל דור אדון נתחדשים בו חוליים חדשים, אך מנא לצלן, בבחינת דעת וסף מחור. היינו מחמת שבכל דור שבא מאוחר, נתווסף הדעת של הפילוסופים, כי בכל דור באים על חכמות חדשות, על ידי זה יוסף מכור שנתחדשו חוליים חדשים, אחמנה גצלן, השם מצילנו. שהיה מהתורה סימן י"ד, המתחלת תקעו וכו'. מה שכתוב שם, באות ד', על מאמר רותם זיכרונם לברכה, מפניהם התלמידי חכמים, אין בניהם תלמידי חכמים, על שלא ברחו בתורה תחילה. שמעתי ממנו זה לעלות בזה, כי ההולדה נמשכת כפי המאכלים שאכל תחילה וכו'. וצריך כל אדם לברך ולקדש את בחינת התחילה, דהיינו הוא משהו תחילה וקודם להולדה, דהיינו האכילה וכל הסקה וכו'. עד שימשיך ההולדה בקדושה ובטהרה כראוי. וזהו על שלא ברכו בתורה תחילה, שלא ברכו וקידשו בקדושת התורה את התחילה, דהיינו משהו תחילה וקודם להולדה כנ"ל. כי צריך לברך ולקדש את בחינת תחילת ההולדה הנ"ל בתורה, ואז יהיה גם בנו תלמיד חכם וכנ"ל. מה שכתוב בתורה, המדברת מגודל סוג גזירה וחמדה אפילו במחשבה, בסימן סט חלק א', פירוש על הגוזל את חברו, שפירוש הוא אחריו אפילו למדי, דהיינו לימודי ה', עין רבנים וכולי אין שם. שמעתי מפיו הקדוש שאמר שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא הנ"ל במקום ששמר. שייך להתורה ולא כל הארץ כבודו, בליקוט לחלק ראשון סימן ק"ב. שמעתי מאיש אחד, מאנשיו, ששמע מפיו הקדוש בביאור יותר קצת, והעניין שאדם צריך לבטל כל מידה ומידה עד שיתבטל לגמרי כעין וכאפס. כי בתחילה צריך לבטל מידה זאת עד שתהיה כלא ממש. ואחר כך מידה אחרת עד שתהיה גם כן לא, וכן כל המידות עד שיהיו כולם כלא היו. וכפי מה שמבטלים כל מידה ומידה, כן מאיר ומתגלה לו כבוד השם. כי עיקר האור הוא בחינת כבודו ידבך, כמו שכתוב, והארץ ירה מכבודו. אך כשמעמידים דבר גשמי כנגד דבר רוחני עושה צל. וכפי גשמיות וגודל הדבר שעומד כנגד הדבר, כמו כן עשה צל. כגון כשמעמידים מקל נגד אור השמש, עושה צל קטן כפי מידת המקל. אבל כשמעמידים דבר גדול יותר נגד השמש, עושה צל גדול ביותר. וכן כשמעמידים בית גדול, עושה צל גדול יותר ויותר. והצל הוא הסתרת והעלמת האור, כידוע. ועל כן, כפי מה שאדם משוקע באיזה מידה ותאווה, כמו כן עושה צל נגד אור כבודו יתברך, וכמו כן נעלם ממנו אורו יתברך. אבל כשמבטל המידות והתאוות, כפי הביטוי כן נתבטל הצל. וכמו כן נתגלה האור וכבודו יתבח, עד שזוכה שיתבטל הצל לגמרי, עד שיהיה הכל לא ועין ואפס. ואז נתגלה כבודו בכל הארץ, כי לא יהיה שום דבר שיסתיר האור ושיעשה צל כנעד. וזהו מלוא כל הארץ כבודו. ועל ידי זה נתגלה כבודו בכל הארץ, כי אין דבר שיסתיר אור וכבודו יתבח. ויעשה צער כנזכר לעין. מה שמצאתי מכתב יד איש ולא נכתב כסדר וכתיקונו, ומה שהוצאתי משם העתקתי. וזהו, באשת יעקב בארץ מגורי אבי בארץ כנען, אלה תולדות יעקב ויוסף. כתיב רגלי עמדה במישור במקהלים אברך השם. רגל מבחינת אמונה, שעליה עומדים כל המידות וכל התורה כולה, כמו שמובא במקום אחר. כמו שאמרו, בח אבקוק בגדן הלכת, וצדיק באמונתו יחיה. כי האמונה יסוד ושורש כל התורה והעבודה. וצריך שיהיה האמונה הברורה וזכה בלי שום ערבוב, שלא תהיה בבחינת ערב. באמונה יצימנו כל ההשפעות וכל הברכות, כמו שכתוב, איש אמונות רב ברכות. בעדה כפירות, אזי הקליפות הם נוטלים חס ושלום ההשפעות והברכות. כי סביב רשעים יתעליכם. שהם הכפירות שמסבבין את הקדושה דהיינו אמונה. על כן, כשמניחים חס ושלום הכפירות לקנות במוח, אזי נפגב חס ושלום, ואזי הם נוטלים ההשפעות והברכות חס ושלום. בעיקר הכפירות שבאים לאדם מבלבלים את האמונה, הם באים מגדלות. כי מי שיש בו גסות, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדו, נמצא, שעל ידי גדלות נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו. ועל זה באים כפירות, שזהו מבחינת הסתלגות השם יתברך והסתרת פניו ממנו. וצריך כל אדם להשגיח בעין הפקיחה לראות שפלותו ורוממות השם יתברך, ובוודאי לא יבוא לגנדות וכפירות. וזהו על שבת, על שמקבלים שבת בכבוד גדול ובקדושה כראוי. כי שבת היא מבחינת עין, שהילד הזה זוכן לראות שפלותו ורוממות השם יתברך. כי שין של שבת היא תלת גב נמדהנה ובית היא בחינת בתיים. ועל ידי זה זוכין לראות שפלותו, האין במקום אחר. שם מבואר יותר מזה, נקוטי מורן חלק לישון ע"ט. נמצא שעל ידי שבת ניצולים מגדלות, ואזי זוכין לאמונה כנזכר לאל. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל השומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכנים לו. כי על ידי שבת משברים ומבצעים הכפירות שהן עבודה זרה וזוכים לאמונה כנזכר לאל. ועל ידי פגם אמונה דהיינו כפירות עבודה זרה, על ידי זה דין השאר יחס ושלום. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אב בעולם. וזה בחינת אלוקים, פגימת הלבנה. כי אלוקים בחינת לבנה, כמו שכתוב, שמש ומגן השם אלוקים. והנה אמרו <תרא> רבותינו זכרונם לברכה, בעולם הזה לא כשאני נכתב אני נקרא, כי נכתב בי"ד כ"א ונקרא באל"ף ד"ת, ולעולם הבא נקרא ונכתב בי"ד כ. וזו מחמת פגימת הלבנה שנמשך על ידי פגם האמונה כנזכר לאל. על כן אי אפשר שיהיה הקריאה והכתיבה אחת, כי מעולם לא ראתה חמה פגימתה של פירוש כי הקריאה והכתיבה הן בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהוא בחינת השם אלוקים, בחינת חמה ולבנה, בחינת שמש ומגן, השם אלוקים. ומחמת שהלבנה נפגמת כעת על ידי פגם האמונה, שהוא בחינת לבנה כנ"ל, על כן אי אפשר שתהיה הקריאה והכתיבה כאחד, כדי שלא תראה חמה פגימתה של לבנה. אבל העתיד יתמלא פגימת הלבנה, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד. והיא הכתיבה והקריאה אחת בשם יודקיה כנזכר לאל. נמצא שכל מה שאדם זוכה לאמונה יתרה, נתקרב ונתייחד ייחוד יותר בחינת הוויה לשם אלוקים, ונכללים יחד כמו שיהיה לעתיד. ויעקב הוא בחינת שמש, שהוא בחינת הוויה, ויצחק הוא בחינת אלוקים, בחינת לבנה. וזהו בישב יעקב בארץ מגורי אביו. דהיינו שנתיישב ונתייחד בחינת יעקב, בבחינת יצחק, בבחינת השם או אלוקים. שנתייחד השם עם אלוקים חמה ולבנה. וזהו בארץ כנה לשון הכנעה ושפלות. כי זה זוכין על ידי שפלות, שעל ידי זה זוכין לאמונה וכולי כנעל, נראה לי. וזהו אל תולדות יעקב ויוסף. יוסף זה בחינת תוספת שבת. כי על ידי שבת זוכין לשפלות. ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה, שעל ידי זה נתמלא פגימת הלבנה ונתייחד הוויה עם אלוקים מבחינת יעקב ויצחק הנזכר אל. וזהו רגילי עמדה במישור, כשזוכין לאמונה ישרה בשלמות בלי שום רבוב, גם במקהלים אברך השם, כי אז אוכל לברך ולהזכיר שם הוויה, כי אז נתמלא פגימת הלבנה ויהיה השם אחד ושמו אחד, ויהיה הכתיבה והקריאה האחת. ונזכה לברכו במקהלים בשם הוויה ברוך הוא, בחינת במקהלים אברך השם כנזכר להן. ועל ידי זה נמשך שפע טובה וברכה כנעד. וזו בחינת נר חנוכה, כי שם אין הוא בחינה עד חוכמה, בחינת חכמה, בחינת עיניים, כמו שכתוב, ותתפכחנה עיני שניהם. ופרש רש"י על שם החכמה נאמר. ועל ידי עיני החכמה זוכים לראות שפלותו. ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה כנעד. וזהו ששיעור נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה בחינת אמונה כנ"ל, וצריך להשגיח בעיני שכלו עד שיברר האמונה, שהוא בחינת רגל מן השוק, שהוא מקומות החיצוניים, בחינת כפירות. כי על ידי בחינת שמן של נר חנוכה, בחינת שכל, זוכה לראות שפלותו, ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה כנזכר לעין. עוד מצאתי מכתב יד החברים, דה. שיש חן שמי שיכול להשתמש בזה אכן, הוא יכול לעשות שאלת חלום ולדע עתידות על ידי החלומות. כי בכל החלומות בוודאי יש בהם עתידות, רק שיש בהם כמה פסולת ותבן, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם כשם שאי אפשר לבר ולא תבן, כך אין חלום וכולי. וגם יש חלומות ברורים, כמו שכתוב בחלום אדבר בו. ומי שיש לו זה החן הנ"ל, חלומותיו צודקים בוודאי. אלא שאפילו כששומע חלום מאחר שמספר לו, אזי נופל התבן והפסולת מן החלום, ועל ידי זה שומע רק החלום המבורר, ועל ידי זה יכול לפתור החלום ולידע עתידות מים. ויוסף היה לו זה החן, מבחינת בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, לשון חן, כמו שפרש רש"י. ועל ידי זה היה חלומותיו צודקים. כי השתמש תמיד בחלומות ופתר אותם, מחמת שהיו חלומותיו צודקים ונכתבו בתורה. גם על ידי זה היה יכול לפתור חלומות כמו שכתוב בתורה. בעניין תורה רש נ"ו המתחלת, שם אתה וכולי, עיין בחיי מוהרן נסיעתו לארץ ישראל אות ח. ט. בעניין התורה תיקעו תוכחה, סימן ח, אות ו, עיין חיי מוהרן, שיחות השייכים לתורות, אות מ"ג. לעניין מה שכתוב בליקוד את עניין סימן נ', שהמחשבה ביד האדם וכולי, עיין חיי מוהרן, שיחות השייכים לתורות, אות מ"ד ל...